سمع <تس> فتنة الدوحیمان <سؤال> دا خبرت از تشویاتی دا فتنة الدوحیمان <سؤال> مصداق شاولی اللہ <سؤال> رحمه اللہ <سؤال> فتنانا تعتار کرزولی دا او سحاراں توری رحمه اللہ <سؤال> دا دی مصداق روز توقاتو کی دی ماں محادی وقاتو کی تکوانا پتنی را لیاغر زولی فتنانا تعتار دامی وعظیم فتنان ترشو دا شپږما رومه صدې کې دا یم مختصر خبردار چې وچه شاه د خوارزم محمد خوارزم شاه او د ویل کېندو در مسلمانانو مشره او دایپ مقابله کې چنگیز خان که دا دا ممگونی قوم سرداغت تعلق او دا دیری وحشی اجر قوم بیر علاقی په پتحکلوی چین داکتور علاقی دا اوپا تسروب کیوی د چنگیز خان د جامو سردیر زیاد من و محبت شوق باو او آغ زمانه کې جامی اسلامی بیلاد که دیده اسلامی بیلاد دارالخلافه خارزم اور دین علاوہ بلخ <و> بخارا طشقن سمرقت <تاشقن> رای آذربایجان ارمنستان او <اودس> د دې رب د عقیقت الاسلامي خلافت کې داخله شمالي حلق جات سمردي شمالي اطراف نو دا خان تجارت د پارا خلا پوری غل تا دا غزه نا جامیر اوڑی شای خوارزم پاگو بانیگواند جانسوسان اوکرو نو اگر تو قطل کرد غلط کار اوکرو چنگیز خان داگی تپوس اوکرو جتاواری تاجران مردان قاسید اوڑیو دا کمک الاسران اوکرو نو قاسید مرد دا دو غلطه اوکرو بیانا قوامی اصول اوڑی خیلاف پدې خبره باندې چنګې ته او آغا په اسلامي ملکونو باندې حمله وکړه او داسې حمله وکړه چې بالکل د عمر د ستنګې نه بل طرف د افسوس مقام دا محمد خارزمشاه یو طرف ته جنگ وچیړو بل طرف ته ایمان نو بشاروا او تلو طول طول طول واری خیدر ته ورسيده او هغه دي آبی ابي سکون مقام کې دې مرشه چنگیز خان حکومت د اربار ته اچي اسوینه تر بارسه او ستای سپورې چره درې او ډېر مضبوط مستحکم حکومت وکړو د سره چې کم له ښکرو کو غم دیر وحشی خلق کری روانه ول <سؤال> خاری روانه ولی فضل به خدمت ولو ای وحشی انده که ما خطرات لخواردمشاو عمر شو 2570 هجری کی 1220 ایسوی کی داغه زو بجړه دینه قرغمشاب خپل دار د علاقہ نفس غام دیر مضبوط jihad وکړه دا وختونه دي دې وختونه کی للی ائمو علامہ ابن کثیر شو او دوسی نووي شو حفيذ ابن حجر شو داینی بیروست پاتشندی شیخ الاسلام نت تولدا وخلا دیو نه دیو په خپل کتابونو کې د تاتار د جنگونو ذکرونه کوي دی خلق سره درا حلال الدین غوردمشاه زې په زې جنگونو خپل ختريې اموغه پرکلې دی خوراوخته دی د افغانستان ترپونته ودین <سؤال> دی خو را اوخته او مقابله درانا او دی اداسی او شکار په اولو چې سمرقند بخارا بلخ نشابور د ټولې اقطای ونوي او مشران کشران نه لول ندیم الکونو ابادی 10 10 لک او دي 1 ټول وجری د وینیس به یو او چې کله خارزم تورې سیدل <سؤال> دا کم کوم بیم چې به له پهمو اصول کې منډې مونږ لري خدای اجازه نو به دایي مقابله کې ورډیې پری هو ټول خارزم تاسو دا درځنه د ری احمدان آذربایجان پراره په مصدر منغولیا تلا او دا دور چې ختم شو او شمالي طرفه انتقلامي حکومتونه بالکل مسنا بوډشاب د بادای داو د خاورې خان باندې کې ډیر خبرې تر مکالکې کولې <تصفيق> د خبرات بیاده دا وختونو کې چې دا باڅکاونان د ټولې حکومتو دواخر نه خلیفہ حضرت مستعصم بالله نه نه کې پاللې شو او د حکومت طریقونه پېدو داغه درو خلافه یراق مزداب دا رځي کم د حکومت خلق تا څ سره وابيز علوي خاندان دی وخت حکومت رشی او حکومت ختم شي مداوینه القمي چې دا وزیر اعظم د مستعصم بالله هغه خطوت لري د چنگیز خان نوسب یا فرمزوس کا لفظ د بادشاہ شو اوغد غنوم خان چې ترا شو بغداد د موسا مقصد ایدو چې حکومت ختم شي د علوی حکومت فراشي درواپي زو شي او غوم دسي خاتون له ایګل عراق من بيشمیر خاتون قتل او ته په عراق عملا الوې <سؤال> د پیرښتین ګملوکمو د مسلمانانو د پوهچ کمزرو و پزله کې نالو کمی وزیر داسې وکړل چې په چل باندې بغیر د وخت نه افواج د عراق نه ورېګل خلحدات او اسی مسلمانینو کې کې جوړه عراق مکمل د فوج خالق بل طرف دا د علویو دروازې یو مولا اجڑا نصير الدين توصي اغه وخت پرې و, و علا کو خان چې تا راش دا دوي چې دا په اوچه سره جمع کړي مديوته بیا و چې بس راپ مون خالکو او په چل افواجه مون غوريګر تراش بس هغه څونو دا دراوي عراق او په عراق حمله وکړو دا سي وحشي حمله تسریو خزمې نفرې خو دې ټول به وځي نو کار سي پوسخونو عام خلق نو څنګه له خلق د ډری ډلې شو څنګه او چا او جنگ کوله شيطان او څنګه له کا او چهور دغه لخر سمون دی ورو او خیر پاتې نشو او څنګه خلق چ <سرح> هغه وڅېد موږ یو اخون له سرتار لري نه بچا کافر و خپل پټو پوری ونه خبره هغه مخالفت نشو کتنو کمیت لاره جنبيه اسلام ورګي د پټو لري اويره که د عمره کوم لري دیو کړه د عمره کوم لري دیو کړه چې د حدنه بالله او دا رقم مزدياب سره کمی د زور لګول رباط وضو دا له خام سمنګ ملاقات او مذاکرات نو په چاله کما په نه پېدو راويست راويستل سره نه ټول ذبح او الکمیوي الا قطع چې خپلې توري په دیونه مزګه کا په مستعصم باندې په څوګم وي په بوجې کې و بن کا په بریطريقه مړ نه په بوجې کې باندې hala ko agla lat nor we za khona shom dite sai unati din tosi aw alqami ti darawafiz danshiyo naw palat baniwo و peedaw kawar wis padipri ke ramal abay tajri tawaj somyahto pori tajidar tak kasra baydar tara musalmanan wi ni pri ke to 1 کروڑ 6 لاکھ سان دی وزن لري جان کی 1 کروڑ 6 لاکھ کا بیا غا دانی موตะدا اخوا دی حقوال جماله حکومت راکنه موته تر تم ملاو نشو وی مسلمانانو چې کم عزبیمه مکتب را را غیت متوجہ او پاو کی کم کتابونو تور د جدي تک زار به سو میشي ته تور وای تا کتابونو د ځای هوت دا چې کومه تاعتر کټنو تاعتاریانو کټنی نال کمی او توڅ ډیر چې کوم دې نو د ووکړلو نو مبرې جوړې په چېبم و پټل نو هغه حکومت یې لاونه شو اسی وچی تاریخ پولیس یو کناغ پوجي دا زماسي دوه پر او دا اوس یې پر هم کې نو حکومت یې ولا ور نکرو ددش یو کار دې تاس نو ګورې ګورې چې کله دا غمل کلو کناست دا محسن نشيچو دا پیره کړي د لوشا له دا غډاګا ني وري کو دا د دغه د فارې کولی دا دا غټ په ما دوی هما او سارن پوره ماحول چنده رښتبره تون کیت نهي په دوه کټولم باندې په لپهټ کې راغله نو زه ک نبي رسول الله چي لا ته دا او احد من هذه الى لتمته خلق خدمتونه به نور د رشي صاحب کی بسوی مؤمنی بیگ کی کافر نو خلق دو خیمه شنو داوت یوغه منافقت توله او به ایمان او او دغه د دجال تنی دکترز خج خج ته مې پو هغه هغه خځه د دې لماتې رسول الله سره په کارو کې توستر د د شستر نه لري د یو شیر دین خارونو د خوزستان نه اودا پټھر شوه پو رضو د خلافت دا عمر رضی اللہ ترنہو که پلاس د بو موسیٰ عشعری رضی اللہ ترنہو زدغل تر عالم حج لبو منها بی غالا ما بودل دا غین خچر دا غیل شم جماعت تا فیزا صداون من الرجال نو ناس اپا یو تولگیو دسلونا ایو سلونا ایو سلو ناس اپا معلومی دیشو اذا را ایتو روکلچی معقولی در انہو من رجالی احجازتی در حجازت خبکونا دیتا دیما تپوز جدا سوک دیتا اتجاہ منیل قوم بد ما تقوم یعنی ویرتو مانا ویتدا نپیجنی دو حضیب صاحب در رسول اللہ سلم اویلہ حضیب پرزاو انن ناس کانی اسالو نا خبکو تپوز کو در نبیر اسلام نا پا باردہ خیر کی او موږ چې موږ تاسو ته په پوسټ کوو په اړه د شرکی اهد قوم قوما توجه شوې طرف تاسو پولیس تروسره ځینځي خبرته مو دوینه سترګو ذکراو باید چې دا خبره دغه ناشنا خبره فقال واذا اني قد ارى الذي تنكرون زيدم اجته ناشنا غني خو زه پرځه هوې او وی خبر کا چه داخیر اغا چه اللہ <سؤال> موند را کڑی دے آیا پس بشر وی سنگچی دینا مختی اوپا جایی دید کی مراد خیر نه اسلام دے چه اللہ اسلام تا وید را کڑی دینا مختی کوپر وشیر کو نو آیا روست و بیانی سناکار حالت راجی دی نبی ایر سلام پرمائل آو ماوی سر بچه و دغینا اغیمی اصیب تردان نتوری پر زریا بچه و ردی ماوینا اللہ پیامرس و مازی کون بیا و نما تو وی نبی رحمت السلام کچو سې د الله تعالی په راه کې کی وای او مال اندر نه دا غي تار کوه وا الاو کین په متمر شو ان سازین د جدي شوزه ر تین چتا کلک لون کې زېری نه ونی لرا بس زانیو ترپ کې سوانلی پسنده چې دین اغمرا نه چې غلط کوه تونو جامګونا کې مې <محن> بیا وځمې نبی رسمله د دجال راوځي دا سره و نه هروي او ور وای 944 دا په او کې واجبې اجر داغه او غرزي کې ودا غونه 945 دا پنیر کې واجبې کې ودا غونه او غرزي کې ودا اجر غونه کې واسه اجر بیا بیا قیامت مدام نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیش نبیانی کروی چو روز تبری امد کیم دا خپل خفل در مینکی شروع کی نو نبی علیہ السلام نے سیعتم داو کچھ خلی پی یعوزے گی کہ ظالمم دیار سر خدا غصر زان متسیل کوا خوکنو نبیان زانی اترفت ساتا کنا چکی گی با زان نکمق المجھوڑا اللہ اللہ حذی حدیث قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ضرار بن محمد بن كذا قال حدثنا قاسم بن خالد کی کی بن خالد بن سبع بن خالد در سبع بن خالد او خالد بن خالد دم آتا و ماوی بعد سے در تری نہ پس اسی نبی امبیا تو ته باقی مندا وې خسو خسا کړا خسو غشا کوتي تفا باندې که وګي چې کلو خسو خسا کو چې خړی وحود نتو دخن رسول وې سره د خلوالینا دخن سپا کې خلوالې دګي کډوالې سم زاقل امام بو داود چې قطادر مهو الله يزعوه على الردة التي في زمان أبي بكر هذا الحديث في ردة أج زمانة أبي بكر على أغزامنا يقول على قزن قزن خسوخ الشاكت يهودنا يقول السلحة على دخن على زغاين ذكي نصر بحر رحمه الله جيدا مستاق زمانه دا ردة دا زمانة ردة أبي بكر صديق زمانة أبي او دغی لا <سؤال> جم تروا کله چاغه جو تر راوغه ستو داخل کو سوجنګیدو په دې میزدغ ونیدې شکل <سؤال> راضی چې په دې کې خو راضی چې روز ته دا غین خړوالې روز ته خو د خرافطي رشید دوورو دورو عمر رضا او د عثمان رضا او د阿里 رضا او په خپل د ابو بکر صدیق رضا دوره مو جواب دوجبندې یو جوابدارې چدا اقضا بالنسبه ردورد نبي اسلام چې د نبی اسلام په دور کې کوم صفايي او نور څه غو نا وکړه څنګه رجل له اترو پرمای والله ما رايت يوما ازوا اول انور من يوم دخل فيه رسول الله اسلام المدينه ولا اقبها واظلم من يوم ما دخل فيه و ان له باذن حتن کرنا قبول <سؤال> بن موږ د پیغمبر په دهپن کې کومو مثالونو کې په فرق راغله مراد شو او یاندا چې بادیه ته بادیه متصل نه لري مراد بادیه منفصله وتیا غلم خو ګنګوهره مولا ساران پورې مولا بزم موجود کې امیل دي چې د دې می ځ档 زمانہ دردت نه لري ګرځل بلکې دې می قتل له عثمان رضی الله عنه ترنه هو ګرځل په کار او دا غي علاج تر او ختره استعمال نشو کی الحمدلله کانو چې عثمان رضی الله عنه شهید شو نو د قاتلیونو علاج تر او ختره استعمال نشو نه کی کله تر استعمال نشو نو د غي د ونه رسېتنی بخ مو پاتې روز ته یا رسول الله بعد هذا الخير شب طالب 22 قال قلت يا رسول الله بعد هذا الخير شب و بعد هذا الشريفين يا حذيفه نن تبله نه مو ته پوسو پیتنی شروع شنو اي خير وای نبيله طلب تعلم ورګي يا حذيفه تعلم كتاب الله و التبي ما فيه اللہ کتاب د تو تاوی دار کړه د دې په دې کې تعلم کتاب الله او تبی ما تعلم کتاب الله او تبی ما فی دا ولي خبرم دار چې د پیتنو علاجم کتاب الله کې ریبون سکی کتاب الله بنا پری اے کتاب الله بنا پری مستاز زما نه کتاب الله پر څه کی چموږ داسنه کتاب الله پڑھی پدې پد کې چې موږ پاول او څنګه غړ له پخې فیر کې څنګه غړا دا باقي کین کتاب الله دې نه فاتیش الله الله یلکه مونږ پدې چټیانو کې څه ورو واپس را تا د شیخو المشایخ رحمه الله کې ته حسین علي رحمه الله اګه جمعات چې کم داغه پدور کې و څه مخته اغلاقیتی چی منگلاڑو ما سوچو کرو نماتیو وقت سبق میلاوشن اللہ در الحدیث غرط تے اوڑکی جماعت تے اوڑکی جماعت تے دا حضرت اپاد پا چواریس کشو انیس سو چواریس کشو پاکستان دا جولیدون در ایک علمات او او جماعت تے او جماعت تے جماعت کی حضرت حسین علی رحمه الله درس قران کړه پاکدا ګڼي دا 25 خبر قران ته درس ور کړو 28 خبر قران ته ور کړو شفیع د ګجرات ته ور کړو قاضی شفیع د ګجرانوالی ته ور کړو محمد عامر ته د سرګوته تدایو سو کسان وش پغت کسان وو او شیوه قران رحمه الله داغه حلتي دوری حدیث کړو دغه غوري مولا ډایرک شاګردو سیناګيري مولا د سرت په اعتبار ته د پنځپیرش او قران ري د شان نوشا کشمیری معادی دغه شان نوشا کشمیری ري مولا د شيخ لهن محمود له څنګه دوره کړله او شيخ لهن د ګموي نه کړله او د پنځپیرش او قران د سینا نه کړله او د غني نه ګموي نه کړله په مسجد چې سره غوري په کې انقلاب خبری. مده یو دره کس دو کس برابرکار، خبر آبارکار، اغا پا ملکی نهیلا برابرکار، نوچه گانه یو آخل چنگی نو پسوکی، کتاب اللہ از دکید، اللہ او داد دیری و خبره خبرت زمکستاز دپارد. نوچه نجی تزان تا گانه جوڑایو که گانه و از درس کنو که او کس دو رات نگ کو، نوچه بی تعلم كتاب الله كتب ما فيه سلازمات قال, اول. قال, اول. قال اول. قلت و قال قلت يا رسول الله بعد هذا وهذا قلت ما دله د خې مع قاله تر جو قو خوا هم لځي نو بې ون د کوونو په اغ حال کانتیج په قاله کول یا بعد د غیرې قاله پیتېتون نامیا پیتنیې پې اموسم مازی کپو چې دا باړه د یو کړیي نه صحاب د پیتې ېمرراي چېڅو په د پیت کې ممتل شي آ <اليها> دوتونله ب نار په بندې برابلون کې په درواو د وو پای تمتی هوان تهله جزدي ک تم شو ې پاوت کلدون کې یو سک له خیرون لکه من انته تبي آدم می نه هم مده یانو پاره دې موږ د ریلاګيانو ټولې پرسن دا کوشش وکړي د تولید د اس نتجا پرسن دا لم تم تج دا غیټ تولیب په ونشی هتا ته تقومه ساتره د جماعت با, با، پامشه دور باندې دی بیا جماعت دا رستنی اوقات اچھا نبی علی السلام میچي بیا تو کوي امام سرور اکلاغت سبقه ته دی د بیا تفصیل وریک دو تترب د خپل لاس او سمره خپل میوم ولخ فلنی خلاص من راي تا د لیکي سمره طاقتې کبل راو لدان په زور داس لري نو او اي کله دا حدیث چې عبد الله ابن عامر بن بیان کو عبد الرحمن ابن عبد رب ماته پوسو کو تیاده پیغمبر نه داوري دلی او ما وګنور د رزم یې کړلی و از دې وځل <سؤال> د ورانه یو کوه مې ته دا ابن امه کماويه تر ترزې چ ماويه دې امر انه متم کوي نه فلا ونفعلت مداوك او په دې خلاف هلنګستانه قول مطابق دلیل نو موصبيات شې نه غمن باه امامن دې امويه زه هو ځغنه حکومت اغري نه پېجا اخري نازعوره ود دې یو من ګټ تاسو ته عقل خيچې خلکو زنه عقل پیدا کړی انټرویو علی نه دی خطرناک دی له غوته وروړي په کوم خبر ځای چی نو بس غډوړ خبر غډوړ مکو د څنګه خبرو په دوتو ستړي کوڅو ته وځي د علی خلاف کوم ټیک نه کوئی د مووی خلاف کوم ټیک نه وګوره یو کوله باندې ځان راغو اته او بيتوا دا مو هې یی تاس کو او طوان دل <سؤال> لا کونه فرمانی کو خلاص دا مو تا ته چلے خامو خلک خلک ذمہ دا گروپ نه دي تا دې کوم خلک دا تا دې باندې را ودی سو جوړ تا خو انجام سره را ولی ته دې ته نه غوري درته څنګه چلے لو لو دې نه زکو کنه جی وای دا یو دوه انا موږ د دا کومه کیسه ده چې موږ یې نه ته ته په ونه باندې دا کینه به سم چې حلاکت ته عرب زره شن دا جنګونو نا دا دې تنو جنګونو دې دا الله باندېانو ټک دا سوب ولې او بل چت نور آره چرې چرې تلایل وای وتوت په مجموعه سترګورا چې جن صاحب جنګول کوي زموږ ساته کامیاب انسان غدي او دا ورپسې حدیث دی رس ان شاء الله این رب زوالی <سؤال> خلی صوریت مشارک ها مغارب آرین و تحقیمتی سیدلغویت مادویلین سو باغن از اعود نمیری سامن قلقیچ اللہ تعالی زوالی الارض را غنڈک لزماد اپر از مکر یا چې ان رب زوالی الارض نمات ردی مشریک کنم خودلیش و مرشک کنم خودلیش دار غنڈی ذل یا خداوچی پتور دیو نه خاطر نه ویلي سره ته خود لري چې دنیا یری ورډ بيلډینګ نشه خلک یو ورګي کاغذ کی جوړه کیږي په دغه طریقې سره نبیلی اسلام صلی الله علیه وسلم ته ټول زمکه خود او یا داو چې نبیلی اسلام صلی الله علیه وسلم ته اندغه په یلم کې دارا او زنده ازمکه ټوله دمره د پداس انداز د مغرب ته دیش ته مشرق ته او جنوب ته او شمال ته اده کې هغه خلک اورې کی ما دا ما ته غ شو چې ملک د اومرد زماز د چې رسسی وین نه او چې را غونډال شو زما دپه د دی نه دا, دا, دا چې زما اومت د یابت به دغه ګونو ترسې داغ حکومت لاظیمدلې دا چې په ی ووقت کې ینی مختلفی په اوقااتو کې به داسې ک اودغه ې شوه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ټول دنیا باندې پدې طریقې سره داو حکومت راغلې ده چې یو جانب کې أما ترا کرشوه تو خدای نه یې سره اوسپینا د احمر ن سربران دي اوبیا سپین مراد دي د دې اکثر علما ګرځي پارس او روم دغه پارس کې تړې ورووم کې چاندی سپین دي <سؤال> او بازي د احمر ميز میستا ګرځي شام او پارس هغه شام خلق رنگونه ستريږي د پارس پين دي حاصلدا شو څوم چې دار سپت ګرځي د نقدينو نو پارس سرومتي ان دي څوم چې سپت ګرځي د انسانانو نو شام پارس سره او ما سواله کوم د صدر بنان تعال چې چې تر ولمند چې نه علا کې دي زرا پقا ساله يامه باندې ټول پقا کاری کرش انهم اصلت کې په ديوانی دشمن سیوا د دې زنه نفسونو ناچګني مو باخ وغرځي بی عزتهم انډ د دې ای لفظي معنا ده مرادي معنا ده بنیاد در دیو ټول مسلمانان ختم کی کاپیران د دې څخه مسلمان شیدا بڼه ته وی اے محمد صلی الله علیه وسلم رضی اللہ تعالی پی سروکم پی سلام انش واپس کړي ده بناحال کوم کوم په دشمن سیواد دي د نن سن چلا ټول اگر کراجمش په دیوانی سوچي په درمیان ناترا پرېزم کې کی دی وی بیاغ تاریا تر دی چیو باجپریو کې حالات او بازي خپل مزګي جو غري او ای باباج په دیو کې کېږي او وینما خابوشی اکن نظیره ملا امتي پا قلمات علیمت المدولیل دا ایمه و گمره کونکنا ایمه و دولیل مراده بیدعات و مشاران چقدر پیرقوزوالو کم بشاریک ولو دا اغوط تحت مختریب تقیج و شوری دا خوارج اخفلو دا معتزلو اخفلو دا روافیز اخفل نبی علیہ السلام <سؤال> ده اهلی بيداون غټ خوف اختیار کړي او کله چې یو د جېتوره په مزمکی پروت باندې شین تر قیامت پورې همدغه سدان د عثمان د هم دون د جېتوره خوده شوده پورته کی یو ځای کې مخامخا سا قیسی او نه بقایې قیامت تر دې چې په وڅېسې قبر زمانه او مشرکین سره او تردیج عبادت او دیوانه کی تر قبیل زما ده ومت ند بوتا نو د دینه مورادو باجواله موه قبر پرستیدا ما کې د اهلی بیداو ذکر وشو او قبر پرستید ترغیب جوړ کیندا په اهلی بیدا ور اهلی بیدا به په کلم راتیوري په بره مرتبه کې ټوتيان دي اولان دي ادامه دي ټيان دي تاسو وګورئ دا ټول راجم دي قبرونو کم طرف سره جاي کا برون وتا او زه نوې کښب شروع کړلې او ندی نش کوم دی نو هغه حقیقتي مت پرستی همغې سې کیږي چې دا به شروع شي چننجه چکهما حالات لاغیتم شارکې دي شي چې اوندرس د عبدالمالک عمران په دور کې پد هشو او اتسوقال فدی مسلمانانو حکومت کړو او د علیل علما په درځ کې پیدائش وو ابن حد میظاهری در اوندرس ته ابن عبد البر در اوندرس ته او قاضی یزدی در اوندرس اتوز چې په 30 کیلومتره بولولې دی باجی دا د غو درسته دا یو دما دې کې پیرا شو هلهلویا د ایلم مراکز ولتي قرطباشوا اشبیر یشوا او رستد تاریخ و مدرس په دوله ژوند کې دي او دمر الته کې علمی زوط او شوقو شي عالمو زمایو کتاب ته ضرورت راغله او ذکر زيدم چابيامم <indoicism> <stato f��> بازار طلعو خاص میله باندې باقي کتابونو نمائش کړئ کتاب ما ځکه بیا مونږه زمونه مخ کې ټول راځي ته وکټوي نماز دې کتاب مال راک ما دې چتا رهن درکو ما دې راک ضرورت دی او دې زموته هم ضرورت دی ما نن تاسو کوټه نه کړی چې نه مې ته پېږیږي نه زمي به بي سکه کور کې ځان کوټه نه جوړ کړل نه پاپ کوټه کې ما کتابونه خوري د زینت د پاره داسیو پاکي د یو کتاب دیسه پادری کتاب کې نيشته او د اړي مقدار د 20 30 د لم يا غيري د ذذو خوشاخه لیکن کړي چې ارت کې نو سهاراو کو د کبانې مسلمانان خراب کړه هغه کوم ډې چې وته اوس خلک په فلډه و ته کیسه وته نه اگې نه ما کو د مسلمانانم ابریل <سؤال> پول دې وټه اپریل پول دې چوتې دا راشه الله دا هغه نه تیدا نو سات دې ملکلو سه هجرت او کوشش کوم پات شنو پزورې کاتي کړو اوس الته کې تنوم نشه تيرو او قرطبه مسجد چې دا عبد المریک بن مران جوړ کړو اوسم آباد دې د شاپه د زماني پوری پروی زمین د ټول ناظم جمان د قرطبی مسجد او اس با که صور ازان سکه چی اسی ورده موسلمان نشه او بایدیشتا و این نوز یکون و زرده چیوز ما بومد کی که زعبون و صلاح سندر و جندریت طلب و گمان کچی دا نبی دی و نبی ریس و انزخاتم و نبی انزمان پس نبی نشتا در دیرش چکم دیشه که در روز قریب رزی ضروری نشه خم اخرا دیر شادتی پراشیدن زیاد کمم کریش او په مولا نظر لې اعتبار نشته یا غلط په کډیر نو واړه به کډورم دي رهي دا یوکټه غلامه قادیان نه قادیان هندستان خارج لا نبی ابادی او مشهویو ته په ځماده امت پاک قال ای سب ابن ہندوستان ظاهرین زر بنیش رسول سوء چې امر الله راشي ادریسینه لا تاسو په پانادر در یا امر مستفس خلاف دعا نه کئ بد دعای تاسو ټول <سؤال> حلقه دینومتونه بواله علی باتیں او تاسو باندې نه غالب کئ او تاسو په گمراهی نه راځم کی تاسو په گمراهی وایو پرې جمع کېږي عبدالامین <سؤال> مسعود روایت کی دیبیر اسلام فرمایالو گرځی بج جرنده د اسلام تر پینځه د شپوري او شپږ د شپوري او د شپوري جند د اسلام گرځیدل ریو مقصدانه چې اسلام د خپل پوره سہی نظام سره داوته تر دومره وخت ته پوره چری ایا مقصدانه چې اسلام کې د اول قتل شروع کیږي نداو تر دومر وقت پوری ندی وقت پوری نه پس پشول کی نیو که انتہا مراد شو اوبل که ابتدا مراد شو تذبوشی لگانو که دا صحیح طریقی سا نظام جی چلی گی دن بیالی اسلام پتر رضا تر پینتیس سپورې اوبل مانی مخبر ندا شوان چې ابتدا د قتل چکی گی نداو دا, دا, دا, دا, دا پینتیس نگی بیادا, پینتی بیادا پینتی دی 20 د هجرت نه 35 ک 35 هجرت شي د پینځه دیر شم کالج قتل د عثمان نظام صحیح برابر د نفس پټي پرخلار او ک د او شو د اوځ د امامو د اقتدان نظام شو ده سې بیر کول مکمل او کنه د دې نه مراده ده نو بوت شي بیر هغه دو عمر اذا ترقتل پوری چې هغه کله شي داغه شاهد سی راغله ده وداد نه بوت په 15 د رشم کال راغله تاسو ویږئ اغمده سی چې نبی رسول الله دا لثکل دم مدینی دور دی د جلاله کالش کومه د مکيه دا وله داینه پد عمره دور چی حساب کیتا سو چې هغه پد ته باندې ختمیږي 35 سال دی ژوند او داینه روز طبيعي کومنه دغه د جنگورو سلسله شروع شو او باز یو چیرینه مراد اوه اخلافت الا منهاج النبوت په غدیر شکاله نه غدیر شکاله دازي پورې چې دا عثمان رضی الله اترنوه چې کومه شهادت شوه ده نو داهه دا 43 هجری کې شوې ده سنچارې ته یو له سمه هجری کې نبي عليه السلام په شهادت نو تاسو ته 30 نه 10 کبا صحیح نو 30 باندې کې هغه تی مرادی اوسی 33 دا ذکر کې سبا 33 ذکر کل لیکم په نوټه اشاره دانت پس پک درشم کې واقعې جګړي جمال شوره او په سبا 30 کې واقعې جګړي سپین شوره چې په دې کې مشرابه کرامو لید تعداد موندل جمال کې 35000 کسان موندل او په سپین کې 9000 کسان موندل د ورځې عبدالرحمن سبا په دې مسلمانانو نه خپل موندل کدی هلاک شو په لار د هغه چا وې چې موږ کې هلاک شو نه هلاکت د دینی مراد مخضرې لري کې دیو د دین قیامونه پرلو ختم دین ختمي شونده مخینو خلق خوشان مدي تبرګي او قناه دین د دېو لپاره قائم او یاو کاله پوری وای نماوي دما بقې نه کرما مزانه وینم ما مزانه شنو چې موږ دغه یوشه 72 کې عبد الله ابن زبير شهادت شوړي دو وختو پوری نظام د دین پورتیک کو برابر اینه وروسته بیا به کې بداعت راو دي ابا دې چا حرکت نه حرکت دمرګ مران دي څوک هلا شون فلاردا چای چمخه هلا شوي نه په وختونو په سیدی صاحب کرام او کو قائم شدی دین تر او یو کال پورې وای <تصفح> تقارب زمان یا <مت> قیامت می ذکرت مراد نش قیامت جا باندې ديش یا اهل زمان به یو بلت نه ديش بشر او کثنه کله غلي زمانه کې تاسو ګوري چې داخله څنګه ده مسافتونه نه ذکر لري یو بلت اشر کثنه مله چې پلاسٹک مزار ګوري دینه کم دي وې میزاد را پریده او درې پور ورشي یا د امت د عمر کماله تې مراد ده یا د پود و رزو لنوال ببرکتی مرادی دات قاروش علم بختم شی علماء کمرک اتنی مخکار شی کنجوسی و خلقی کواچول حرج بسی واشی اوی نیشو ایت و نووا سی شیر در حرج ان قتل ان قتل مرگو مرگو مانا بکووی مرگو مرگو بیردگی مرگو نو مرگو نو مرگو نو اگر د یوه خبره غ تفسییل <سؤال> او غ لکه د وخت مونږ چرته یاته را ک اوپديمانې م اوس